گران مخترم و عردن کو نمولانا مبتی توسی پخمس سیب در دور تفسیر و قرآن دا تیس نمبر کې سٹ چپا محلہ بلرخیل <سؤال> مرغس کی پا اتائیس آت ابوانتیس آت دوزارات کی شعر دا دید ملاوی دو پتیسا تی اشاہ دیتوید سنت کیسٹ اینسیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمند لازان از دیمین چوک جنگیرہ روڈ صوابی پروپرائیٹر انورشیر توحی موبایل نمبر 0365710124 اته وا ما في الارض باب شروع شو او پدې کې الله رب العزتو اغه مسائل اربع کم چې صورت کې ذکر کول کو ټول را مات کوي ښا خلاصہ د من سبقه چه مصاله ده ایره نشی؟ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خَاسْ دَ اللَّهَ دَ پَارَ دِ اختیارا دانسو چه پاسمانونو کی دی او آغسو چه پاسمکو کی دی وَإِنْتُو بُدُو او کچاری تاسو زائره وی آغسو چه ستاسو زلونو کی او تخفوهو یا اپتوی یو حاسب کم الله حساب کوي تاسو سره په غیباندي الله که ګنده وایي او کظایروي مراد تی نه عقیده ده خپل عقیده په پټه زړه کې ساتلې ده غلط عقیده الله به د سره حساب کوي یاد سرګنده کړه نو به د سره حساب کوي او بل دا چې کم هغه شي ک اعمال مراد شي نو کم شي ګرنه چې زړه کې د اراده د غلط خیال رااله او په غیباندي د عزم پورا وکړه نو بیا به په الله نیوي فیاغفیرو پس بخشش پوکی لی مند پارد آچا یشاو چفخشی و یعذب من یشا او عذاب بور کیا چالر چفخشی واللہو علا کل شیئن قدیر اللہ تعالیٰ پر یوشی بانے قدرت والا دے مسئلہ توحید زکر کلاولی سیت اشارہ اس بیا مسئلہ دے رسالت زکر کئی آمن الرسول مثلا در رسالت و ایمان راونده پیغمبر یقین کړه د پیغمبر په تحمل در رسالت باندې او په ابلاغ باندې لکه سوره نور کې براشي بی ما پاس بانده انزل الیه چرا لیگلی شویده تا میر ربیه در طرف در رب در ناول او ایمان راولو آغا مومنانو پا تصدیق او عمل بانده بی تصدیقی والعمل کلون آمان بی اللہ طول پا طولو ایمان راولی ده پا الوحدانیت او پا پرشتو بانده او پا کتابونو او پا پیغمبرانو بانده اوي داي دا طول لا نفرق بين هذين چهجوداي نراو لو پیمان کی منگا پ اس یو تن کی د انبیاء دا, دا الله تعالی نا وقالوا سمعنا وطعنا او وی لوی داي سمعنا قبول ک منگا حکم دا غفرانك. غفرانك. لا وا طانا او منگا او منگا تبی دار ک غفرنا کا نغفر غفران کا یا نتلو بو غفران کا یا اغفر غفران کا یا الله تالب کو مونږستا ثانا بخشش دا ربانا اے رب زمونږ وای لای کلمسیر او خاصتا تدی واپس کېدل دګورا زای پزای باندې وسره اغا ایمان بالاخره اغام ذکر کوي کنا لا یوکلف الله نفسا الا اوسا جہاد او انفاق مکلف تکلیف نور کوي الله تعالی اس الله تعالی یو نفس لرا الا اوسا مگر د طاقت مناسب دا با لا ما کسبتو د دې نفس د پاره اغس بدله د اغس دا چې د کسب کړی او په د باندې د اغس چې د کسب کړی وي ربانا اے رب زمونږه لا تؤاخذنا لا لا ونفس الا اوزا કે جہاد او انفاق دختل واس مناسب جہاد او انفاق او کنا ربنا ا رب زمغا منیتمنگلرا ان سینا کے چری پریدو منگا ترکنا پریدو منگا او اختا انا یا منگا نا فرمان یو کو خطا کے خطا پمانا د ایشان سنشال نارازی بیا ربنا ا رب زمغا والا تحمل علینا ما بوج کر ما باروی پ منگا باندے اس سرن گرن گرن احکام یا اذن بولذ یلا یتاب عنہ کبدات لکما ورد معنا کئ اغبوجو چداغینه توبنشی استلی اگر روند مراوله یری بدعاتو ک ممه مبتلا ک یا الله کما حملتو لک سنگا چ بارکل تاغی لرا فان کسانو باند مین قبلنا چ مخ کی زمنګ نو ربانا ایرب زمنګا والا تحمل ما لا طاقتنا او مبرک م بوج کوی پ منګ باند ما اغس چ واس نو د پاره به پکولو داغی باندي گراند гран احکامادو وعف عنا عفوه کی مونتا د لویو گناونا واغفر لنا او بخشش کی مونتا د وړو گناونا یا دیمه معنا وعف عنا عفوه کی واغفر لنا فردو اچ په مونږ باندې ورهمنا محروبانیوکی پا منگا بانده محروبانیوکی یا اللہ پا منگا بانده اے انتا مولانا فانسرنا علا القوم الكافرین تایی مددگار زمنگا پاس امدادوکی زمنگا پا, پا مقابلاد کوم کافر کی یا اللہ ارکثانو والمراد به عامه الكفره ابو سعود ذکر کړي دانغه اب علامه ابن کلسیر ذکر کړي الذين جاهدوا دينك افان کرو احدانيتک ورساله نبیک و عبد غيرک من عبادک یا الله اغه کافيران چې ستاد وحدانيت انکار وکوه ګوره صورت سره لګي دارنګي ستاد رساله ستاد پیغمبر در رسالت انکار وکوه تاسو سره غیر ستاد بنديګان نه شريك کو نو یا الله اغي بندي زمنګ امدادو کي الله دي زمنګا امدادو کي دارنګي الله وای وان سورنا دای کال رانه کلکای فن سورنا امدادو کی زمنګ اف قوم کافر باندې شوقانی ذکر کای فتح القدیر کی اغا وای فیہ اشارۃن الای کلمۃ اللہ فی الجہاد فی سبیلہ الادہ کلمۃ اللہ ته اشارہ د جہاد فی سبیل اللہ بقرہ فان نصرنا امدادو کی زمنگا بمقابلہ د قوم کافر کی یا اللہ د کافر په مقابله کی زمنگا امدادو کی سورہ بقرہ سلور ہی سیوا اولا اسکه اس بات دریت از باندې توحید د باری تعالی دویمه یې سکه از باندې سالت د محمد عربي صلی الله علیه وسلم او دریمه یې سکه jihad په سبیل الله او ورسره فصلوره مې سکه از انفاق په سبیل الله مال اوله او امتیازات د صورت کڼ زیاتیو کڼ زیاتې وا میاو سوتې سورې بقرام ممتاز وا چې علماي کرام ذکر کوي دې کې د په پلي توبان دي دارنګې سورې بقرہ ممتاز وا په ذبح البقر باندې دارنګې سورې بقرہ ممتاز وا په دې باندې سورې بقرہ ممتاز وا چې او د جالوت واقعي ذکر کوله سورې بقرہ ممتاز وا په بیان د آیتول کرسی باندې دا رنګ سورې بقره ممتاز وا په امور باندې چې قوانين اربای ذکر کول د فار د اسلای مملکت تیاساتی مدنیہ دارنګې اسلاډ دا کور د 파ره قوانین ذکر کول اتل لس پاغه بند ممتاز وا دارنګې سوره بقره ممتاز وا په دیوان دي چې د ابراهیم علیه السلام منازرای را نقل کولا د بادشاه سرا چې د ټولی دنیا بادشاه وو سوره بقره ممتاز وا په دیوان دي چې آیات المدائن وګد آیات وب کې و هغه مسائل ذکر کول داریں گے سورہ بقرہ ممتازوا چھے اقسام اربعہ سلور اقسام د جانوی ذکر کول چھے آجی پہ سلور قسم دے دا داریں گے دہ دا مجاہد لس صفات ذکر کول پہ دی سورہ بقرہ ممتازوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سوره آل عمران زیات ربتون نه و سوره آل عمران مدنی سورته الله اکبر ترتیب د قران کریم کې دریم لمبرد پز د سوره بقره نه او په ترتیب کې د نزول کې یاو کم نویده نووسی پز د سوره انفال عربت مختصر ده سوره بقرہ کې اوم څلور مزامین ذکر شو توحید رسالت او jihad او انفاق نو په سوره آل عمران کې اوم دغه مسائل ذکر کای سره د ترقینا نو مزنون بالکل یو ده د دیو جناور پرې راړو دارنګي سوره بقرہ کې ایجس د یهود د معبود ذکر کاو چاغه د غوا ذکر دا نو دلته کې ایجس د معبودانو دا ال دا نصوارا ذکر کئ چې حضرت عیسی علی السلام نے دا اجز ذکر کئ چې اجز ده دارنګه سورہ بقره کې قوانین ذکر کړه د پارا د اسلام د کور او د مملکاتو نو دلته کې قوانین ذکر کئ د اسلام د تنظیم او د جماعتو د دیواجنا کور د سمک معاشره د سمکړه الله د سمي کې زمون کورونه ماشره د الله آباد کی نو چه دار سم کو نو تنظیم دparam اصول زکات غام سم کې دارنګ ال اعتراضات دغه جوابات پر ارسالت باندې مزید اعتراضات او دغه دا جوابات دارنګ ال تا زیاتر ذکر و د موضوع علیهم او دغه پلیتوی د یهود نو دل تا زیاتر پلیتای ذکر کای دا عیسایانو او دنا سوارو الله اکبر اول ماده تفسیر ذکر کای دا جواب د اصل کې دا صورت اول اتیا آیاتونه راغلیو د عیسایانو پرد کې چا غیو وق دراو لګ او اغه وفدو فشفیتو تنو باندې مقررو او اغير ال او د نبي عليه الصلاه والسلام نا سوالونه کول او اغي دعوي چايسال السلام متصرف خدای دے ابو العارفه د دي عالمو عبد المسيح اميرو او ايم سيد او وزيرو او دا د راغلو او نبي عليه الصلاه والسلام سره خبره تر په دي کوي کول چايسال السلام, السلام خدای دے او ايسال السلام له اختيارات ورکړي دي نو الله رب ال دا صورت اول اتیا آیاتونه راولېګل او په دې کې پاغي باندې راتګي دا مختصر رابطه او پس منظر د نزول د صورت الله اکبر داوا د صورت صورت کې سالور داوی دی اوله داوا اسبات د توحید دویمه داوا اسبات د دا رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څلورمه داوا اعدا jihad فی سبیل الله او څلورمه دا داوا شوال او څلورمه داوا ا انفاق فی سبیل الله د الله فلاره کې مال لا گول څنګه با قره کې دارنګ دې ترقی دا سلور داوی صورت بازي کر کوي زای په زای باندې فلوی تاسو بیا صورت خلاصه نو صورت سلور حصے دې اوله حصہ اغا تر اغا به 60 63 نمبر او پدی کی دری بابو ندی پدی کی الله اس باد د توحید کئ او هر باب کیوا ان شاء الله الرحمن شپک شپ خبری وی اول باب عقد د 17 لمبر آیات ا پوره او پاری کی شپک خبرین ور سره به بیا ان دوین الله اګه اند اتلسم نه ده تر 25 نمبر آیاته پوره او پاګه کې شپک مساله شپک خبرې دریم باب د 63 نمبر آیاته پوره دغه نه د شلم نه د شپګی شتم نه د 34 پوره او پاګه کې مشپاک خبرې او پنځمه مساله او پنځمه خبره کې عبدیت د عیسی علی السلام باندې 33 دریدر شنو پکې ذکر کیږي او دا په ابدیات باندې به با چې هغه الٰه نو بنده دا د الله او پیغمبر او هغه 15 اقوال د مشران او چې هغه مشران الله ته محتاج وو او 33 نقطې په ابدیات باندې ذکر کی بل باب او بل حساب بل حساب د 60 60 لمبر آیات نا تر 101 لمبر آیات پورې دا او پا دی که با پلیتائی ذکر کئی دا حیسایانو آل تا گوره سوره بقره که ترازات او داغی جواباتو ولی هغه مولیانو او دا پیرانو ندی ندیره ترازات نورتلل خو پلیتائی دیره وی ندلتا ولی پلیتائی ذکر کئی او پنزلس پلیتائی وی ذکر کئی داغی پنزلس پلیتائی بیاد ایک سو نا واخلی تر ایک سو دایکه با بلہ مسئلہ بلہ حساب شروع شي د جہاد پی سبيل الله او پنځه قوانین د پارا د جہاد به ذکر کی پنځه قوانین د پارا د تنظیم د جہاد چې دا تنظیم دې پدې باندې برابر کا تنظیم دې پدې برابر کا او پنځمه قاعده به کی چې غیر راز در نه کی او ګورا او خود کې غیر رازدار شو نو خبره روان شوا بدر ته وګوره غیر رازدار نو نو فتح نصیب شوا او بیا د 130 نبا ذکر کې بلحساد انفاق په سبیل الله سلورمه سبا شروع شي او پاره کې بدر بابونه وي اول باب ده ایک لمبر آیات پوری ده 130 نه تیس نا پاگی کی او آخرن ذکر ده انفاق باو کی اولیس احکام با بیان کی چیام موانی دی ده نه نا ده اولیس خبر زان کراولا اولیس خبر به شکست نرازی ده اولیس خبر زان کراولا او هغه ولا خبرو کې درې شرایط د امیر په کېم وی هغه به ول سو کې داخلو وی او لس پلیتای د منافقینو په ذکر کې لس پلیتای د منافقینو او دیار لس علتنا د دې چې او کې شکست وال راغې راغې دیار لس واجب ذکر کې هغه واجب ذکر کې دويم باب د 181 نا لقد سمع الله قول الذين قالو ان الله فقير ونحن اغنياء سرا دویم باب او پاغې کې د دریو پليتور رد د اهله کتابو پاغې کې د اهله کتابو د دریو پليتور رد یو دا قول قبيح دا غې او پاغې رد بل ا پليتي انکار د اتباع پیغمبرنا او دريمه پليتي کتمان الايات آیاتونه آیاتو به پټول او دا به وتر 188 پوري او هغه کی ولې بیا دریم باب شروع شي دیو سل یو کم نوينات تر اخيره پوري او پاره کی با اعاده مزامين ارباو چې څنګه بقره کې وا توحید رسالت جہاد او انفاق فی سبیل اللہ دا بهو کی او پزمن زمنکه ادریه 4 به ذکر کی د مسلمانانو او ذکر د صفات الصالحات اهلی کتاب دا غیبو کی او اخیری آیات کے خلاص دا صورت کی خلاصہ د ټول صورت به ذکر کی الله اکبر و مخ کی کبس ها وا وا خزله غونته که وا پکیو او ښا او گور ای داو سر یاد ساته ای اصول دا نصرانیت برد کئی اصول د نصرانیت اغا شپگ دی داو نو بیا ګورم که لگونده می شیبه او یا بس با شروع کو خو اصول دا نصرانیت دا خلاصی چون کې لگی نو دا یاد کئی آئی چی دین پس بانده بنا کلو نو اغای شپگ اصولو وی زمان دین کامل ده او بل دین ته ضرورت نشته داغي جواب الله نلسم کې ورکو هي ان الدین ایند الله الاسلام بشک د دین کامل مقبول پنځ د الله هو الاسلام دین اسلام دی ستاسو دین کامل نه دی کامل دین او مقبول دین ایند الله هغه دین د اسلام دی ستاسو دین کامل نه دی دا هغه ویلو داغي جواب کې الله دارانا او دا غراسم او ظلم بیا شروع شیدې یسایان د دې پرچار کې د یسایاتو استادا جواب دے ان دین اند الله الاسلام اsene چې انجیو کې داخل شو متاثر شې دویم اصل دا غې د وسونه داو چې تسلیث عاقلا نقلا ثابت دی چې الیه درې دی عاقلا نقلا ثابت دی او الله یسا ته ابن ویل دی او مریم ته بیبی ویل دی بی بی مریم تے بی بی ویلی دیو ایسا تے زوی ولی دا غیر جواب چه تسلیس نشت دے ایلا یک کیاو دے ای نمبر آیاتو گو تاسو این اللہ ربی و ربکم فابدو حازا سراتم مستقیما بشک الله ایساوي رب زما او رب استاز سده خاص د الله بندگی وکي تسلیث نشته الله وحده لا شریک ته دارنګ دا غي دريم اصل داو وي کتب الہیه زمون تصدیق کوي کتب الہیه وي زمون تصدیق کوي او غي دا وای چی عیسایت څخه کم ده دا حق ده داغی جواب الله رب العزت ور آیات لمبر چون ساٹھ کے نہ سڑیا کتبِ الٰہیستا تصدیق نہ کئی عراش تصدیق تو کا مسلمان شاہ قولیا اہلالکتاب تعالو الٰ کلمتن سوائم بیننا و بینکم اللہ نابود الا اللہ و یاو اہل کتاب و راشی تاسو دا چې کلمی تا چی برابر دا پا ما بین زمنگاو ما بین ستاسو که اللہ الا اللہ دا چې بندگی بنا کو منگ ما سیوا دا اللہ ندبل چا و لا نشری کبیه شیعا حصدار بنگر زود دی اللہ سرائی سیو شیعا و ستاسو کلمی داوا الله نابود الله زمونګه کلمم داوا قطا سوفل دین محراب ګرځوله دې كتب الهیا ست تصدیق نکئی ولا یتخذ بعضنا باذنا ارباب من دون الله نبا جوړي بازی زمګه بازی نور لارا خدایان د الله تعالی نا داسبنی واستاز تصدیق نکهی زممن تصدیق کئ داننګې سالورم اصل دغې دا داو چا ای دمه محمد عربی صلی الله علیه و سلم ک مبعوس نو ا صرف عربو ته محبوس مبعوس ده او هغه کم ده کافتل الناس پیغمبر نه ده داغې جواب الله وکاو و تو یکه شی کتاب دا نچه تو پیغمبر سرپ آرابو تراغ لده پیغمبر سرپ آرابو تنا اللہ دا انبیاو نوا دا غزت دا کانبیاو پا دا وقت کی جوان دیوے نو دا پیغمبر پلاس بانده ایمان را دا د پیغمبر تصدیق بے کاؤ وإزخز أَخَذَ اللَّهُ یاد کا غ ق کله چې غې والله میسااق نبينا وده بیا کراونه لما ت چې خ خ در کوم ب تاسو را کتاب په ثم ج کو نهبيی واللهتن <سؤال> سرورنا خا ایمان بر راړي تاسوو په غبانې معه تصدقې کوئ او دغ داد به کوئ نوغوم ویللو اللله تهويقرروتونخذ تو معله ظلی کوم اسري آیا تاسو قرارارو کو وغسته تاسو په دی باې آ محکم زما پهپ لو زما مواغستوي اوقرر نه منګې قرارو الله اغایی قرار کردو. نو اغا انبیاؤنا اللہ دا واداغسته و منا نو نور مخلوق اغییتا خود, خود مبعوسته. دارنگی پینزم اصل دا اغایی داو. چه اغاییوی منگ موحیدین یو. منگ موحیدین یو. اللہوی تاس و موحیدین نه. تاس و مشرکین یعیی موحیدین نی. او دا اللہ را بلیزتو ذکرکی آیات لمبر بحثی که او گو رئی تاسو فمن تولا باد ذالکا فولائی کوم الظالمون اف غیر دین اللہ یبتق یبغون سوکشد دینا پسوالی دا یعنی توید دا مسالینا فولائی کوم الفاسقون دا دی فاسقان نا فرمان داریں پڅاسی کې به ذکر کی وو مای اب طغ غیر الاسلام دینا فلیقبل منه اسلام نه چا غیر دین طلب ک قبول وته نکړ شي نو اسلام دین د توحیدو نو تاسو د اسلام نه غیر رواني موحدین نه یي pkg اصل دا غي داو چې ایسا د ټولی دنیا د پاره نبی وو ایسا السلام د ټولی دنیا د پاره نبی وو دا غي جواب الله او 49 نمبر آیات کې وګورئ تاسو ایسا د ټوله دنیا د پارا نبی نو ورسولن الابنی اسرایل پیغمبرو بنی اسرایل ته بنی اسرایل تراغله ټوله دنیا ته نو دانا نه چتوي ټوله دنیا ته دا شپغ اصول د نصرانیت الله د زمون د شيوخ قبرونه منور کی ډیر خيسته طریقې سره غي د الله په کتاب باندې پوه شو او دا سبب داو غیر نفرت د شرکيات او د بدعاته نه الله دې زمونږه اوم نفرت پیدا کړي دینه <coughs> بس سورو به ان بیا سبا وکوخه او اخر دعوانا الحمدلله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتق الله لا إله إلا هو الحي القيوم أبقى لمن خيال در على بدل كهو خاچب شې ماس کړه سورې آل عمران الله اکبر د سورې آل عمران رابط دارنګي داواد سورې آل عمران شه دې کې سالور داوي الله ذکر کوي او خلاصا او تقسیم اغام ستا سوړاندې ذکر شوه دزاینا هم د سوره بقره د تکمیل لاراب ما ترقي اصلور مسایل بیا ذکر کړي ال عمران کې چې کوم سوره بقره کې ذکر شوه هلګون تاکي انداز جدا ده او دا تکمیل د ما سبقه ده اواز ذکر شو مخک درنګ کم اصول د نصرانیت چې الله رب العزت په دې کې رد کای او په غیر رد کینو اغام منګه پرونو ذکر کړو او اول ایسا کې درې بابونه منویلو چې دادی اوایې کې اول باب دا آره لمبر آیاته پوري دي او په دې کې الله شپه مصالې ذکر کړي اواله masala د توحید دویمه masala ا ذکر کړي تخویف ریما مسئلہ اغا او بیا ذکر کی دغه د یو اعتراض قوم نمبر کی سلورو مسئلہ اتم نمبر کی تعلیم للمومنین بنځما مسئلہ لثم نمبر آیات کی ډیر مال او اولاد باندې بچ نه بچ نه اغای بچ کول نشی کوله اوش پاګه ما مسئلہ سوالسلم نمبر آیات کی تزہید فی دنیا اوالہ مسالہ د توحید او اغه بند درې ادلا الف لام میم الله پوېږي په ماناد دیو او الف لام د متالقات د حروف مقطعات د متالقات دا به باسه کوم نو ما مخک کړم سوره بقره کې الف لام میم الله پويږي په معنا دی روح مانه اوس ګره ولا مساله الله لا اله الله چې نشته حاجت روا ما سوارده الله نبل سوق الحي القيوم ګوره دا دلیل عقلي الحي القيوم دا سه ذات چا كامل ژوند دي دا سه ذات چې داغه هغه ځوان هغه به مانا الہ خو هغه کې دیشو او عقل ته د کار او عقل نه د کار واخلا الہ او هغه کې دیشي چې مرګ په ناراضي الہ او هغه کې دیشي چې هغه نظام سمباله انکه وي الله اکبر دویم دلیلی وي نلهلی کل کتاب رالیګ پتاببانې قآې ق لرا بلهقيې د پارا د ځایره ولو حق لما ده م دیقلې ما بانا یاد تصد دی کوون کې د کتاب ن د دینا داس دلیلی و دلیلی ی پهې بانې ګوا دی د قآې ق ګوا د پهدي بانې د الله لا اله الله بالک کذا وانزل التوراۃ والانجيل دليله نقلي اور علی گله د اللہ تورات تو او انجیل لرا وګوره تورات دوازره کالم مخ کی راغله او هغه کی دا عام صلوه چې الله لا اله الا هو انجیل وګوره شپک سوا کالم لوان دراغله دي هغه کی د عام صلوه چې لا اله الا هو من قبل هدل الناس را لګلې تورات او انجيل مخکې د دینه هدايت د فاراد خلکو و انزل الفرقان او رالی لګلې قران یک اهد حق او د باطل بلون کې کتاب تکرار لتاظیم شو بیا قران ذکر کو مخکې د تورات نه قران او رستوم د تورات او انجيل له قران څخه ورو کدا ولی الله اکبر دایز وکړه نو قران کریم ذکر مخکه اور وستو مانم مخکه دا چې غواړي منګه دا ارسن مخکه قران غنو ها تورات او انجیل تایت کیسه کرکاو هوک تورات او انجیل کې داسې څه خبره راشي نو غواړي قران په پاغه باندې مو حیمن وی نهګبان چوکیدار وا انزل الفُرقان فرقان امامي سمرقندي معنا کوي اوي الفُرقان المخرج من الشبهات داسې کتاب چې هغه د شبهات نه یستن کې تا وی ان الذين ذم ما مثلا تخويف اخرى بيشكه ا كسان چ کو فر کړه دي پاتونو د الله باندې د حکمونو د الله نه لو ما ذاب شديده فرده اعظم عذاب سخت والله عزيز ذن انتقام الله تعالی زور ور د خوند بدله الله وي کړ دا مثلا و منا کديو نه منله س عذاب بدر کما ان الله علا فعليه شيء في الارض ولا في السماء دليل عقلي بمثاله د توحيد باندې بيشڪر الله تعالى پټ ندي پغ باندې اس يو شيء پاس مکه کې ون پاس مان کي نچ ا داس الٰه دين الله لا اله الا هو الله يك يو الله چه الحي القيوم او د الحي ولي ذکر کې ایسا علیہ السلام علیہ دے وی ایسا خو ایلہ نشکی دے زکا غبان دے مرگ رازی ایسا ایلہ نشکی زکا چاہ قیوم ندے سنبال ان کے دنظام ندے الله اکبر هو الذي دل اللہ تعالی ذاتي يصوركم في الارحام كيف يشاء يصوركم في الارحام كيف يشاء چې صورتونه درکې تاسو له پر کې كيف را شاسره لا اله الا الله نشته عليم الغيب مصور فرحمو کې الاه مگر یو الله دې چې زور ورو حکمت والا اج تروال علم الغيب او صورتنا جوړون کې يوالا هو الذی انزل علیک الکتابا والذی یصورکم فی الارحام کیف اے شاہ باندے امام روح المانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ ذکر کی ویوفیہ من الدلالة علا بطلان الزعم منزام ربوبیت عیسا ما تقلبہی فی الاطوار اللہ اکبر وی اگرہ فدیک دلیل دے وی پاچھا باندے دا هغه چا په ګومان باندې چای دا ګومان کولو چا ایصالې صلوات و سلام او هغه وای پیغمبر دې هغه چې کوم د الهه دې اله او دغه د ربوبیت ګمانې کولو و ای الله و چا څنګه کې دې شارحیم کې ما پیدا کړ رحم کې ولا شکل او صورت ما ورک لہذا پاګي باندې رات دې چدانې شکی دې چا باندې وای رد دې هو الذی دا دریمہ مسئلہ دیزائینا دفا داغی او اشکال وی گورا توائچ عیسیٰ اعلان ندی پو خواہ انجیل کی حضرت عیسیٰ تا ابن اللہ ویلی دی اللہ اکبر انجیل کی حضرت عیسیٰ تا ابن اللہ ویلی دی او قرآن کریم کے قرآن کریم که اغطا روح ویلی نو چه قرآن که ورطا روح ویلی او مخ کی کتابونو که ابن اللہ ویلی نو معلومی گی دا چه دا الہ دے دا الہ دیکھا نا اللہ محبوب نیاز آولے دے دا جواب یو خدا دا دس من البغات تے دی ذیم دا, دا دا متشابحاتو ندے او د متشابهاتو حکم چې معلوميږي نو هغه د محکم نه معلوميږي په متشابه ب صرف تفویض کې ایمان برأړي او نور شي کوم دی حکم چې معلوميږي دا به د محکماتو نه معلوميږي <تصح> او محکم دغه قران کې براشي انه هو الا عبد انعمنا عليه الله وای دایو زما بندو ما په نام کړو بندو بنده اعلانو دانغه خپل حضرت عيسوي الله زمام رب دې او استاد زمرب دې فعبدو رابشي بیا ان وس گور د امحکامات تي او ابن الله چه دي نا اپمانه د محبوب ده مراکنه محبوب د الله نیاز د الله محبوب د الله وسلم نه کوي دا پی جندل غالي محکم محکم اغه کتاب چه واضح دلالت وي او بالکل فصلا معنا باندې واضح دلالت کون کوي او متشابه اغه شهیر واضحه الدلالت وی اداغه وضاحت دا کم دی پخپله معنی باندې پورا نوی نو اس محکم چې دی الله و هیوناو مل کتاب اصل د کتاب چا غنه مساله ثابته شي هغه دا محکم دی او قران کریم دا ذکر کوي تقسیم دا عبادو اول تقسیم د آیاتو کې سم محکم دی سم متشابه بیا وایي چې عباد دو قسم دي یاو چې کم دې اهل زیغ دي مبتدعين چې هغه متشابه پس څلګه دلی دي چې شرک بيديني او دارنګي ګمرايي فرقه کې متشابه دي نه با استدلالات کوي او راسخ په علم شي وي 아이 په متشابه مان راړي او نور حکم د مساله چې معلومه ادمه محکم نه معلومه اهل زیغ چې دي هغه متشابه په څلګه زی الله اکبر گو رئی لگونا کی مختصر یوسو خبر اکوما قرآن کریم کی سور حج کی براشی سور حود تاسو گو رئی سور حود دایت ولک بہتر وی چھ قرآن طول محکم نی سور حود علایت لمبر اول دا یو لسمی سپار اخر سورہ حود شروع کی الف لام را کتاب وحکمت آیاته ثم فصلت ملذن حکیمن خبیر دا دا عظیم شان کتاب محکم کلاشوی دی آیاتنا دغه بیا تفصیل سره بیان کلاشوی دی طرفه حکمت والا بادشاہ خبردار نا اس ګراه وحکمت آیاته نو الله ټول آیاتونه محکم دی اوز گو رئی ورپسی تاسو لگو ناکی سور دا او دا سور زمور آیات نمبر بتیس آیات نمبر تیس سور زمور سلی رشتبن سفارات سور زمور آیات نمبر تیس آل تاکی اللہ را بولیزت وائی چه دا کریم متشابہ دیلتا ندا معلومی گی آیات نمبر تیس دروشتہ میں سپارے آخر آخر ترازی اللہ اللہ الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها الله تعالی اعزازته چرا لګلې دے الله تعالی راليګلې دے افسته هبرچ کتاب دے متشابه یعنی یو بل سره یو شان دي بار بار لستن کې تا قشایر من حجلود الذین یخشون ربهم او پیګی دا اَشَرْمَنِ دَا کَسَانُو چې ارېګې د خپل ورور دګارنا ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ بیا نار میګې شرمنه او زلونہ دا وې ا ذکر د الله باندې إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ عمل تا په ذکر د الله وس ګوره دی ځای کې دا معلومه شوه چې قرآن کریم متشابه دی نو دی دوو ځایونو کې دا معلومه شوه چې قرآن متشابه دی یو ځای کې متشابه او بل ځای کې وايي مستکم او دلته تقسیم وشو چې منه آیات محکمات واخر متشابهات نور متشابه دي دی ځای کې وا لکه دا چوغوره هو الذی انزل الله تعالی اعزات دې تاسو ګوره شرا لے ګل له پتا باندې کتاب منھو داینا آیات محکمات آیاتو نه دی محکم ھنّا ام ال کتاب دا محکم آیاتو نا اصل د کتاب دی وا او خارو متشابهات او نور دی متشابه آیاتو نا نو سورہ حج کې وای او آیاتو سورہ عمر کې کتاب متشابه او دلته وای محکم دی او بعضه متشابه شیخ د کابل ګرام اغای به محکم ده چې سوک پر پوښه شو نو دا محکم ده دا مقابله سوک نشې کولای دا مقابله څوک نشې کولای بیا او متشابه ده چې هر او آیات دبل بل آیات سره لګي او تای ده او تقسیم په دې اعتبار سره ده چې متاليب اسان دي هر څوک پیوېږي او سم متاليب مشکل دي هر څوک پی نه پیوېږي تقسیم په دې اعتبار سره ده اداننګ شیخ دا ویسا اګیبه ذکر کول محکم دے په اعتبار د صدق سره متشابه دے په اعتبار د تفسیر او د تایید سره او تقسیم په اعتبار د احکام سره ده دا اګی ذکر کول نو تقسیم د آیاتونو سم محکم دي او سم متشابه او الله رب العزت وای محکم اصل د کتاب دی دا دینا که ثابتيږي مثلا دينه به ثابتيږي نو اي ساته ابن الله یا روح واله شوي دي نو غا د متشابهات نه دي اغېنا مثلا نه ثابتيږي نن زم زمان، غورا زمانہ د جاهليت کې دا یو ظلم زمانه د جاهليت کې دا, دا غی یو غلط نظريه او غلط عقيده داوا چې اغې به استدلال د متشابهات نه کاو استدلال د متشابهات نه دا دا هغه ظلم او دا د دیو جناغې ګمرا شیو استدلال د متشابهاتونه نن اون دا چې کم دی او لوی ظلم دی محکم پریو کو دې شو چې د سلو نار پرسه پورت آیاتونه چې د هغه د نفي کوي چې په دې قبر کې حیات نشته دی او ال متشابه آیاتونه او هغه متشابه چې د هغه تفسیر پیغمبر پخبل کړه دې متواتر احادیث آحا سره هغه پریو کو شو او رالل اهل الحلوائی والخانک اهل ستن والجماع اخلی سنت دنایان سنتیانو اغی رالل نو اغی استدلالات شروکلو بل احیا بل احیا احادیث دا پیغمبر تنگوری چې تشریح سکرده دا. دارنگ دا غط تنگوری نور و نصوص دا قرآن تنگوری خوبست بل احیا بل احیا دا اهل زیغ دی اللہ وی فا امال لزینا و فضل تقسیم دا آیات ونا پس تار چیان کسان دی چی پس لونو دا غی که زیغون مفصرین مانا که ایم مائلون آگ حق نا مایل ما پس دی کاګلیچ دی تابعون ما تشابه پس دی ور پسې کېږي پسې چې متشابه منه د دی قآنی قم نه بغا الل فیت نهتی دپاره دف لټونې د فیتې مو په سرید معه کوئ فیتنی نهمورات ش کو بدهته ب دینی دارنګې الله مبنی کا سرمانه کوئ ال عزلالو ل ع باغ هممغ پل کولو د پااره چې مولاته لیا ی ته متشا وره احیا احیاء غلل کنه نو مغمرائی کی اوئی پهل تفسیر شروع کی ګوره ته چې دا وای چې دا مړ دی نو دا خطد الله د کتاب مطابق مقابله کوي قران و احیا او توای چې موات نو دا خطد دا ازلال شروع کی د پار د خپل اتباو و اب دی غا تعویل او د پار د الله ټاولو د تعویل او تفسیر ده دی ما یعلم تعویله اِلَّا اللّٰه الا ان کې نو پويږي په تاويل دای باندې مگر صرف الله صرف الله فی پويږي الله اکبر صحابه کرام لوې لو علماء او صحابه او کې او چې کله دا آیات راغله دي بل احیا ولا کلا تشور بل احیا ولا کلا تشور نارنګ بل احیا ان درب بم چې دار اغلې دي صحابه کرام راضي مسروق راغل دے تابعید عبد الله ابن مسعود نه تاسو کوي عبد الله ابن مسعود راغل اغه ته چويو هر د مطلب د چلاوي احيا دا له څنګه ژوند لري دانو چې بس الله ویل چې احیا احیا هغه وتي خپکیګه مونږه صحابه کرامو ته دا اشکال راغلی او مونږ د جناب محمد عربي صلی الله <سؤال> علیه و سلم نه پوښتنه کړو او اوی مونږ ته دا فرمایلو چې ارواحهم فی حواصل طیرن فزرن تصراحه فی الجنته حيث شات چې دا روحونه دا غي اغه شنو مرغان او ججورو کې بل روایت کرا دي نما نسمت المؤمنه طيرن تعلق في شجره شجرات الجنه حتى يرجع الله الى جسده يوم يبعثه دا روایت رازي خپل پرند په شان دی دا دارو بار کهفو بیا نبی علی السلام منت دا تفسیر کړه چې دار واه جنته نو تتلې دي اغه تفسیر داد پیغمبر نه تبوس کړي او حد تواتر د خبر راسيدل او اصل اهل زیغ اګه دنن سبا مصداق عمدک کړي اهل الحلواء والخانق ال زی کلو بل احیا دا ګوره جمله اسمیه ده او جمله اسمیه کی دوام او استمرار بی. اللہ وی الله دی وای زړه کو ک نورم کوګا د پیغمبر احادیث متواتره دی پریخدل د قران نشوس قطعیه دی پریخدل د اجماع د امت دی پریخدا جملې اسميه په سر روان چې پويګم نه کومه جمله اسميه کې دوام استمراري چې ما دولوي د پیلنه اریو کې نه آیا الله او غبیا په قایدونه وسره قران او حدیث پریخدل دا د اهله زیږو کار دی دا زمانی د جاہلیت کې دا ظلم ہو. اسم دے علمی. او وسمدې ور راسې خون په علمي او اکلک خلک دا دوین قسمه اکلک خلک په علم کې علما کرام ذکر کئ کلاک کلاک خلکو په علم کې سوق دی نو علما کرام ذکر کئ اغه سوق چې دا اغې قسم بالکل بری دویم دا چې دا جبہ صادق وي بل دا چې دا زړه هغه قائم وي بل دا چې دا شرمگاہ خپل شرمگاہه حفاظت کړوي بل دا چې خپل هیټه حفاظت کړوي او آج کم دی د احرامونه ساتلې وي دا محکم دی یو دا چې دروغ جن بل دا چې قسم کایل بیا پکې بری وي او بری کوي بل دا چې زړه مستقیم د الله بدینو او د خېټې او د خپل شرمګایه حفاظت کړي او د اهل زیغو نه څوک مراد دي نو تفسیرات احمدیا کې داننګ مدارک داننګ ابو سعود داننګ امام قرطبي د ټول ذکر کړي هم اهل البدای او الاهوا دغه کم د بدعتيان دي اهل زیغو او هميشه د مفتديين دغه کاری چې استدلالات د متشابهات نه کوي د اصل کې د يهودو او د اسایانو کارو او نن صوادای کرا غل دی دای کی بیا خبر دی چې راسخین پویږي علماء او کرا سخین نه پویږي د جمهور مسلک داري چې په متشابهات صرف الله پویږي او د بازه اهل سنت او ور سره متزله ټول هغه وی چې راسخین لکن اول مذهب صرف الله پویږي دا چې کم دی غوړه مسلک ته ورناسخون فیلعلم اقلت خلق بایلم که یو قولو نوائی ایمان آي راولی دمنگا پده بانده طول پر طولا دغا آیاتو نامین اینده ربینا ده طرفان درب زمانگ نده وما یا ذکر و نصیر نحلی الا اولو الالباب مگر خوندان دانقل اصل و رما مسلا دعا دراسخین وما نت تعلیم للمومنین اینده ورو ده شبهات چه شبهات کل رازی نستاب سکاری دعا گانه بغواری اے رب زم گلا تجو قلو بنا ما کا زلو نا زم گا پس دای نه چا هدایت کړلې مونږ تا کړه کړي دی مونږا واهب او را کې مونږ تا د خپل طرف نارحمتن فو عليه ينه کلق والي پدین باندي ان کان تل وزا احسان کا انکه واهب واهب الله بے ایواز احسان کہن کہ یردہ وہاب یانی وہاب نو چھ شو الله والا شو پر ان می اور سالکتا یو مفتدی علی دا زیارت قبر اطہر پرامہ نے نو دیو مولا تقریض دپ وے منگ ہنفیت پجامہ کی نجدیت نہ فرو منگ ہنفیت پجامہ کی وے نجدیت نہ فرو منگ اعتدال والا خلقیو دا دیتا اشارہ دا کینه چې دای د حنفیت پجامہ کې نجدیت پرې الحمدللہ <سؤال> د حنفیت دفاع چه څنګه جماعت ارشاد توحید و سنت کړي لا ډوبل چا کړم او نجدیت د عبد الله عبد الوهاب النجدی رحم الله تعالی اشاره د عبد الوهاب النجدی رحم الله حنبلی عالم او دا وون ته کې نر په مسله توحید کې شوک نه شوی ډیر بهترین د خپل زمانه نرو او ډیخا دا مشرکین دا دای چې غوسادی عبد الوهاب نجدید دی ځکه غوسادی چې هغه د دې شرک عددای د شرک اډې ختمی کړي دی اډې ولا ختمی کړي دی دا ځکه دې ترase چې تاکي مارول راځي او غوسه وتلګي اوه او باز خلک ملګری ويره غیر مقلدین تا وابیانوی غیر مقلدین تا سلا وابیانوی دا خو شطور بموار دی دا چا وابیانوی لیدی دا خبره بلکل غلط را دا وابیان بالکل دا زمون بعد فلمل گرو دخلون دا سا خبر راځي یاروی وابیان. وابیان عبدالوحاب نجدی خو همبلیو المسلح کو آده دای پشانت خونو دا خو شطور بموار دی دا سلا وابیانوی ربنا اے رب زمنگا انکا بے شکتو جامع اننا سے جمع کون کے خلقو لرا اس وقت دا قیامتو لیا اومین فدانسی اورا جے لارائی بفیچ شک نشتر ہے پرات لو دائیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ خلاف نکی دعا دیکھ پلے ان اللزین کفرو پنزمہ مسالہ حبردار دا مسلا امنا او ایسا تا الام موایا که ایسا تا الام وائی نگور دیر مال او اولاد بیا بچکا ولنشکا ولی ان اللزینا بیشن کانکا سان کفرو چکو فرکلن تو غنیان هم اموال هم والا اولاد هم هرگز بدا فان کل دینا مالو ناد دی اون اولاد دی دعزاب دا اللہ تعالانا شیئن زربر زما شیخ دا کابل گرام اغب مانا کولاو کفرو عن لا اله الله الله اکبر چېمون کرددي د لالا د ممسنا او عسان ابن الله اوي نو غینا و بیایا اسڅوک معذاب د فن کړی شي نه اولاد او نهلوونه هو لای کوو مکوودنارو او دغه پلیط دا د خشانګ دوو که دا بعالیف راونه حال د دی پشان د حال د فيروونیاننو دی واللهزینا پهشاندا کسانو من قبل همچی مخیو داینا دا دینا معنی دا دی دا, دا کفر او دا پخانو فیرانیانو کفر او دا فیرانیانو مخکې چې کم کافرانو دا طول یا حالت باندی دی وجد تشبیح سر کذبو بی آیاتینا و کذبو دی نسبت د دروغو که طولو آیاتونو زمنگ تا زمنگ آیاتونو تی نسبت د دروغو که معنی فا اخذهم الله فسؤن وال الله تعالى ديلرا سبب دو دي گناوندے باندے الله تعالى سحازاب ولادے قل للذين كفروا تفيد دنيا باخرى و يا كسانتا چكبرے توحید دمسلینا او اساتہ او تا الای و اسا تغلبو نو توشرو نا الى جهنم زردان چ غالب بکلی شیطان سو دنیا کی او جام بکلی جہنم تا و بیسل میاد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 داغه تباشیو دایبه اوم تباشیو لکه وګورا او هود کی چې څنګه بدر کې چې څنګه تباشیو اغه سبه تبا بدر کې چې مغلوب شو اغه سبه بنغلوبا کوم قاعده کان لکم ایتون تاکي سره دستا سره پارایون ها یاره ستغلبونا مغلوب بشی په دنیا کې څنګه بادرتاو وګرکنا قاعده کان لکم تا کې سره دستا تاسو لپاره یو نه ښه په فی فی اتین فدو ودل کې ال تا قتا چې مخه مخ شو یا بلتا یا جنگ کړهو فی اتن تو قاتلو فی سبیل الله یو دلا د مؤمنانو تو قاتلو فی سبیل الله جنگ کوفلر د الله تعالی کې و اخرا کافره تن او بل ډول تو قاتل فی سبیل الطاغوت ګرอัลت فئات مؤمنات د کافراتن د قرینه د واجب نه مخزوب ته او دلته کی اوخرا کفی سبیل لله د واجبنا اوخرا کافراتن سره فی سبیل الطاغوت تو قاتل فی سبیل الطاغوت اغایه کوم نه منظورسته وا اوخرا کافرا او یو بلډلوا چان څنګه دا پلار د شیطان کې اند شیطان په کامه د شیطان په کوم روانه چې عیسی بن الله دا چې انبیار را رسي اولیا را رسي دنا کول شي هغه مالو یارا یارا او نهم مثلی مثلی امرای دو مانی دی یا راو ناوم لیدل دے مسلمانانو هم دے کافر و لرا میسلائی هم دو چند خفل رأیان این پلی دلو دستر گوباندے گو رئی یاو دے دا چې چی ما کما اکڑا او د دی تایی دا سور انفال که براشی آیات لمبر چوالیس کے چی دے مسلمانانو دے مسلمانانو کافرو لرا لیدل دو چند اخپل دا میدان جنگ نمخ که او کافرو تا چه زمین راجی شیع راو نا هم لیدل دے کافرو هم دے مسلمانانو لرا دو چند اخپل رایل آئین پلی دلو دسترو گبانده یعنی میدان جنگ که چکل میدان جنگ گرم شو او میدان دا ګوره انفال کې وبیا راشد 12 سم کې اول معنا سور انفال 44 کې براشي چې مسلمانانو کافر زیات لیدل او چې کلا میدان جنگ aram شو نو کافرانو ته بیا مسلمانان ډیر ښکاریدل د پاره د الله وکړو چې د کافر پسل کې روب راشي واللہ یؤیدو اللہ تعالی مضبوطوی اچالا مو اللہ تعالی مضبوطوی پنهو د امداد فل سلامن اچالا راځو خوخی چی خام بهشکا پدیک ای برات ته د پاره د دا خاندانو دانو دان کلو زوینا لن ناس د زانه تزہیید فی دنیا ذکر کای تزہیید فی وان دا دنیا ایس شیم نده تا سو آسے پدی بانده اخ مختشوی ای. دا دنیا ایس شیم نده دا پاتی کی دنکی دا زوین الناس خیستکلشوی داد دا پارا د دا خلکو حب و شاہواتی منا د نفس دو گفتلو حب و شاہواتی منا د خواهشاتو د نفس دو گفتلو و من النسائی یعنی د بیبیانونا والبنینا او د زامنونا والقناسیر المقنطورتی او آغا خزانی جمکلشوی من الزهبی د سرو زرونا والفزواتی او د سبینو زرونا والخیل المسومتی او آغا اس پہ مسوما اغاسونا مسوما تا او د د فصلونا گورا وسی زون ذکر کلا مین النساء دیم والبنین دیم مین الذہ دریمن مین الذہب سلورم والفضه او پینجم والخیل المسوما شبغم او اوما دا شیخ د پنچ پیر مدد ظل و لالی آئی زکر کئی دا او چه کم دی سبون پی سبغین دا طول او اشیاء مذکوره دا او دی سبون یعنی دا افتیر وزیم او دی او دا طول اوم, اوم او دی نسبان عمر پا دیکی تیر شو چه بس دی پسی لگه دلی او دا ویکن دا سی لگا اول خضا چه کم دی بند دا انسان دا سڑی دا یر خضا میں اکڑه خضا خضا خضا خضا خضا نو چه خضا او کی نو بیا داوی د دوال خواهش داوی چه و و او صلاح او صابیق را کرده او صابیق سه پیدا شی او زوی او شی د دی پتا ما بانده نو چه زامنو شی خضا او تا بیا داسی ګوره سورا دی پس وی گورا خواهارا تا سر ادو دا سغم نیش تا کور تا زی رازی او را زی دا او ادو دا واینا دا پلانکه غاگ تا دی کتلی سنگ دکت سنگ خول زوندی دی او سنگ خول نتکایی دا لی چیم دکی دی وگونی دکتی منگ خوار پڑا کو کارادو سشده نا نو بیا دی سرو گتولو پسی گردی چه خد لکالی جود کی نو بیا و تاوی خوارا دا سپینو میو دو بنگلی پکار دی کنا دا سپینو میو دو بنگلی پکار دی یا تالام د دا سپینو داسې دا سیو گوتا پکار دا نو بیا اغی پسی کوشش کی چه نو چه اغا و تاوی نو او منګه زو کله یو ځای ته کله بل ځایته نو چې زو نو خامهخ س ګاډی خو پکار کار کنا نه وال خیل مومه دی پهې بیا نو بیا غسورل غریب غېله ګټی ګټی ګټی ګټی نو چې بیاوهته دا وی ګوره ويمونګه چې خلکو کار زنو واللی منکه به خلک نه را ځي خلک را نو چې منکه خلک را ځي نو غیله دا پکار دی. څخه مخاله ک سروې خو یې کنه دا یو پېول کله یوزای ته ګرځو کله بل ځای